Вже плачеш, ніби то від кулі болить. Лиш дзенькне той вівертить діру в грудях, а душа тов тучко утече та й по вас. То не так, як вдома, що слабуєш, що горівком натирають. Їсти хочу. Богу дякувати. Я що тобі дам їсти, як нема мами? А й мама дають. Кажи, мамі, ну, кажи. А що говорить мама? Бре, бре, бери за руку, а рука впаде. А що не казав? Дурна дівка. Душа з мами пішла. А то вона душа і говорить, і дає хліба, і б'є. Насте. Біг, ми буду бити, Що я тобі дам їсти? Ти дивися на війну, яка вона файна. А рано аж підемо до вуйка, будемо їсти борщ. Або чекай, чекай, відай. Мама мають хліб у пазусі. Цить. Є хліб у мами в пазусі. На їж. Це то пожерлива дівка. Знов пускає рантух. Який же біленький, як сніг. Йде на нас. Ого! Нас. А тобі шо? Ого. Цілий рот кервавий і руки. Куля тебе застрілила. Ой сарака настунька. «Лягай вже, коло мами, що миш робити Еге. то не куля тебе вбила, то хліб замочився в крові в мамині пазусі. Ай, то погана дівка, все їсть, як свиня, а, замазала лице і руки кров'ю. Як я тебе рано буду проводити в село таку закровавлену? А ну чекай, я буду йти попри потік з тобою». Та обмию тебе в такій студеній воді, Томеш ревіти не своїми голосами, А я ще й наб'ю. Вже сина їла, то лягай коло мами. А я коло тебе. Ти всередині. Вовк тебе не з'їсть. Спи. А я буду ще дивитися на війну. Та й грійся коло мене. А може куля вже й дідю Убила на війні? А може ще до ранку й мене уб'є? І Настю, та й би не було нікого, нікого, заснув. До білого дня біле світляне покривало дрижало над ними і заєдно тікало за Дністер.